Ці великі начальники завжди великі боягузи. І що буде мстити. Від однієї думки вже занудило. Нічого страшного, всього лиш звільнить при першій нагоді. Це більше схоже на малознайомого чоловіка, який виписує догани, наче перепустки до студії по 10 на день. Скоро її цікавість вдовольниться, справа тільки в часі, і вже ні в якому разі у чоловікові. Зрештою, коли їх виписали, трохи підлікувавши і ще більше залякавши, була на сьомому небі, дивлячись, як Маруся не могла натішитися хатою, переціловуючи всіх ляльок, собак та ельфів. Здавалося, усе відбувалося тисячу років тому. Завтра вербна неділя, а за нею тепло, справжнє, непідвладне землі. Мало-помалу шал несподіваний хвиль відходив, відступав. Все здавалося нездоровим сном, нападом хвороби чи ураженням від струму. Ти поволі спинався на тремтячі ноги, розходжувався, вже щось потроху й помічав, і хоч взагалі наступали повнокровні робочі дні і почасти ночі, часу не було навіть угору глянути, проте зрідка погляд робився відсутнім, він, мов би, провалювався, а ще рідше, зовсім на мить, у ньому проскакувало щось схоже на невимовний жаль, не так за тим, що щось там тобі не відбулося, а що воно тебе покидає. Хоч, щоправда, покидало набагато людяніше й лагідніше, аніж приходило з ураганом, сліпою блискакою, який ти чомусь сподобався. Вона била з усієї сили у найбільш непідходжий момент і висвітлювала зовсім непідхожих тобі людей – і оця тупа випадковість, з якою ти боровся протягом свого життя, яка чомусь мала складати із бозначієї примхи твою долю, обираючи тебе за іграшку, була насмішкою, землетрусом, руїною дощенту, і якби не поступовий відплив, то тобі би розірвалося серце. Бо що є людина, як непостійне бажання любити, а решта – справа лічилки – Еники, беники, їли вареники, еники, беники, бум. Переглядала старі плівки, що осипалися, і переганяла на нові носії. Такий спосіб подовжував їм віку. Сиділа вмонтована в іреальний простір, мусила з ним контактувати як посланець. Від навдовколишніх людей початку нового тисячоліття, в якому, як звикли, пахло здобичю війною і скорим кінцем. Надовкола ділили й переділювали все, що можна було відібрати. Жадібно їли, пили, танцювали, стрілялися, дивилися еротичні фільми, купували нерухомість на Канарах, вживали наркотики і полювали. Полювали на чоловіків та жінок, на високовладні пости та екзотичну дичину, на славу та гроші. Переглядала старі плівки і тверізіла. Ця апаратна – гріб для ілюзій. Що були її печалі, її невдоволення з того, як вчинила з власним життям. за екрана дивилися недавні володарі світу цього, володарі людського духу. Принаймні, їхні слова свідчили, що за таких себе мали. Де вони нині? Майже ніхто з них уже не жив. Майже ніхто із надовколишніх і уже не пам'ятав. Яка чудова терапія проти хвороб Навдовколишнього життя Ці старі плівки Яка драма І який самообман На цей раз Мала то бути касета з виставою Через яку знов запінився директор На дворі вербна неділя. У них ще казали Шутна Шутка б'є, не заб'є Люди йдуть із церкви А ти мусиш працювати Реаніматором Відпустивши інженерів, включила магнітофон. Він коротко хрипнув і проявив рудий туман із цяткою на обрії. Цятка зростала, випливаючи з пошерхлих осінніх комишів, і виявилась чоловіком у від часу свиті, котрий йшов згорбившись чи то від торбини, чи від чого іншого, і щось ледве знайоме було у його легкій ході і з волоссі. Проте ходу вона не встигла розгледіти, бо чоловік спинився, мов би завагавшись, а тоді різко оглянувся, ніби нараз відчувши чийсь погляд у спину.